Ті, кому доводилось у редакціях працювати з Антоном Хижняком, теплим і вдячним словом згадують, як тактовно, вміло і наполегливо відкривав він їм різні газетні премудрості, підтримував їхні пошуки, всіляко прагнучи виховати з них справді партійних журналістів. Таким добрим наставником, досвідченим вихователем був він і до тих, які пробували свої сили в літературі. Скільком обдарованим людям літературна газета свого часу відкрила двері в літературу, скількох письменників підтримала, бо головний редактор її Антон Хижняк мав якесь, так би мовити, шосте почуття помічати людей здібних, тактовно і ненав'язливо та водночас принципово підтримувати і скеровувати їх у самостійних творчих пошуках. І другий момент, про який слід сказати у зв'язку з журналістською діяльністю Антона Хижняка – це про вплив її на художню творчість. Справді, письменник прийшов у літературу з журналістики. Вона перше дала йому можливість на власному досвіді відчути дієвість друкованого слова. Газетна робота відповідала головному його устрімлінню – бути якомога кориснішим людям, своєму народові, який здійснює під проводом партії велику історичну справу перебудови світу. Вона вчила мобільності, оперативності, постійній націленості на нове в житті людини, вмінню слухатися в дійсність відчувати биття її пульсу. Нарешті обмежений розмір газетних шпальт протягом десятків років щоденно привчав до лаконізму небагатослівного, густого за смислом, за думкою письма. Воднораз, неправомірно було б не помічати, що тут була й інша діалектика. Поряд з безперечно позитивним, довготривала журналістська праця мала і деякий негативний вплив на становлення хижняка як письменника, на формування його власного творчого почерку. По-перше, хоч би тим, що сприяла виробленню звички до репортажної описовості і газетної публіцистичності в ранніх творах це особливо помітно, і по друге майже не залишала часу для літературної творчості. Останнє, з особливою виразністю, постане перед нами, коли ми порівняємо два факти. З першими літературними спробами Антон Хижняк почав виступати в другій половині 20-х років, а перша його збірка «Львівське оповідання» вийшла аж у 1948 році. Правда, ще до початку війни він склав збірку оповідань, подав її до видавництва та, на жаль, рукопис загубився на дорогах воєнного лихоліття. Не полишає своїх спроб у галузі художньої творчості Антон Хижняк і в різні роки Великої Вітчизняної війни. Здрукованих тоді його віршів та творів інших жанрів слід передусім назвати оповідання «Смерть партизана» і Матин в якому прославляється мужність і велике серце звичайної української селянки, матері фронтовика, котра витримала страшні тортури, але так нічого й не сказала ворогам про народних месників. Обидва ці твори благословив світ Юрій Яновський, надрукувавши в очолюваному ним у роки війни журналі «Українська література», нині «Вітчизна». Це справді цікаві художні розповіді про подвиг радянської людини у війні. Не дарма своїх ранніх творів автор саме їх включає до пізніших збірок. Вихід у 1948 році першої книжки Антона Хижняка. Можна вважати його справжнім дебютом як літератора. Наступного року він написав драму про колективізацію в західноукраїнському селі «На велику землю», що з успіхом ішла у Львівському театрі імені Марії Зеньковецької. За її постановку режисер і провідні актори були удостоєні державної премії. А в 1951 році з'являється його великий історичний роман «Данило Галицький». Отже, за порівняно невеликий львівський період 1944-1950 роки, Письменник виконав вельми значну роботу, написав широке історико-художнє полотно, збірку оповідань, п'єсу, повість «Омелько Гайдук». Це зовсім не означає, що ліміт часу вільного від редакційно-журналістської та громадської роботи в нього тоді збільшився. Якраз навпаки, бо до нелегких клопітних обов'язків редактора обласної газети Долучалося ще й те, що її випуск у перші дні по визволенні Львова довелося організовувати і починати буквально спочатку. Був тоді Антон Хижняк членом обкому партії, їздив по районах у справах колективізації та виконував інші важливі доручення. Літературі доводилося віддавати вільні, в основному нічні години, вихідні та звичайно ж профвідпустку. Працювалося багато, наполегливо і плідно. Бо талант митця, бо все яснішим і глибшим ставало усвідомлення свого творчого покликання, прагнення реалізуватися в художньому слові, відповісти ним на ті чи інші незрілі потреби доби духовні запити сучасників. У 1944 році в Хижняка остаточно визріває задом написати роман про героїчних далеких предків, зокрема про одного з уславлених державних діячів і полководців Данила Галицького. І той задум був по-своєму співзвучний духовним запитам сучасності. На перший погляд таке твердження може видатися парадоксальним. Як же це так мовляв твір про події сімсотлітньої давності раптом співзвучний нашому часу, духовним запитам нашого суспільства? та коли глибше над цим задуматися, то можна побачити, що, власне, ніякого парадоксу тут немає. Божеісторичній пам'яті належать далеко на останнє місце в духовно-моральному арсеналі розвинутого народу. Надто ж це стосується суспільства радянського, котре розвитком своїм зі всією научністю підтвердило вірність геніального передбачення Володимира Ілліча Леніна про те, що «В міру розширення і поглиблення історичної творчості людей»